Jancsi már heted hét országon túljára, Nem is igen gondolt a zsiványtanyára. Egyszerre valami csillámlott előtte. Hát sugarát a nap fegyverekre lőtte, Katonák jövének, gyönyörű huszárok. A nap fénye ezek fegyverén csillámlott. Alattok a lovak tomboltak, prüsszögtek, kényesen rázták szép sörényes fejöket. Mikor őket Jancsi közeledni látta, alig fért meg szíve a bal oldalába, mert így gondolkodott. Ha befogadnának, beörömest mennék én is katonának. Amint a katonák közelébe értek, így szavát hallotta Jancsi a vezérnek. Vigyázz, földi, bizony rálépsz a fejedre. Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve? Jancsi pedig szólott, fohászkodva nagyot. Én a kerekvilág bujdosója vagyok. Ha kegyelmetekkel egy sorba lehetnék, A ragyogó nappal farkas szemet néznék. Szólt megint a vezér. Jól meggondold, földi, Nem mulatni megyünk, Megyünk öldökölni. Rárontott a török a francia népre, Franciáknak megyünk mi segedelmére. Hát hisz akkor én meg még jobban szeretném, ha magamat lóra nyeregbe vethetném. Mert ha én nem ölök, engem öl meg a bú. Nagyon kívánt dolog nekem a háború. Igaz, hogy eddig csak szamarat ismértem, mivel hogy juhászság volt a mesterségem, de magyar vagyok, s a magyar lóra termett. Magyarnak teremt az Isten lovat, nyerget. Sokat mondott Jancsi megerett nyelvével, De még többet mondott sugárzó szemével. Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek megtetszett, És be is vette közlegénynek. Cifra beszéd kéne azt elősorolni, a vörös nadrágban, Mit érezett Jancsi, mit érezett, mikor a mentét fölkapta, s villogó kardját a napnak megmutatta. Csillagokat rúgott szilaj paripája, mikor Jancsi magát fölvetette rája. De ő keményen ült rajta, mint a cövek. A földindulás sem rázhatta volna meg. Bámulói lettek. Katonapajtási, Nem győzték Szépségét, erejét Csodálni. És amerre mentek, S beszálláshozának, Induláskor Gyakran sírtak a leányok. Jányokra nézve, Ami Jancsit illeti, Egyetlen egy leány Sem tetszett ő neki. Az igaz, hogy noha sok földet bejára, Sehol sem agat ő Iluska párjára.